Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite ferrol. Hola, moi boas a todas e a todos. E benvidas unha semana máis ao Boletín Informativo de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite ferrol. Xa sabedes que este é un espazo aberto á vosa participación, polo que podedes achegar os vosos audios con novas suxerencias, reivindicacións, avisos, anuncios, ao noso correo informativosfilispim.gmail.com E sen máis, imos con oso sumario. O noso compañeiro Fernando Campo contanos como se desenvolveu o primeiro Consello da Memoria Histórica Democrática celebrado hai uns días en Narón. André Pequeno Monstro falou con Carme Rodríguez, compositora de música clásica e bandas sonoras, que profundiza no seu traballo na película Prefiro Condenarme, de Margarita Ledo Andión. Coitaremos o audio da rolda de prensa deste 12 de febreiro Nove detencións, cero explicacións Campaña pola absolución das nove detidas o 6 de outubro de 2024 en Compostela Durante a manifestación en apoyo a Palestina Comedia de enredo no cortello das menestras Porco Mocho Conto, dende Radio Raposeira. Na sección Noticias Dialogadas con Lupe e Ignacio, a contaminación de reganosa por dióxido de nitróxeno. E xa dentro da nosa xenda, queremos galego cara grande manifestación do domingo 23 de febreiro, que vai ter lugar en Compostela baixo o lema Ante a emerxencia lingüística Lingua Vital Xa En Canido, xornadas agroforestais organizadas polo colectivo Opa Cabaré e Asociación Veciñal de Canido Silvia Bogo infórmanos das actividades que terán lugar nos vindeiros días no Centro Social Artabria Unha palestra baixo título Mudar o rumo do galego e un concerto de Ruxe Ruxe. A agrupación instructiva de Camouco remite ao noso correo o seu programa de actividades e festexos para este entroido 2025. E xa para rematar, o noso compañeiro André Pequeno Monstro tráenos o último single da cantautora ferrolá Lidia India Aire A Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática amosa a súa satisfacción pola celebración hoxe desde febreiro da primeira reunión do Consello Municipal da Memoria no Consello de Narón. Estivo presidido pola Concelleira de Participación Cidadán, Olga Meneiro, en representación da alcaldesa, e asistiron os voceiros dos grupos municipais o presidente da nosa asociación, Manuel Fernández Pita, e os historiadores Xosé Manuel Suárez e Enrique Barrera. Tratouse na sesión inicial deste órgano asesor facer un estudo das denominacións do Rueiro e das distincións outorgadas en tempos pasados polo Concello por se houbera algún caso sustentible de cambio de nome ou improcedente. Atendendo á actual Lei de Memoria Democrática, tamén acordouse elaborar unha proposta a decidir nun bindeiro pleno municipal para considerar como posibles lugares emblemáticos da memoria os cemiterios do Val, San Mateo e Sanxiao e o monumento a revolta popular de 1918 ubicado en Sedes o lugar en cornido onde a familia Díaz Corral acolleu a tantas persoas perseguidas pola ditadura Lembramos que a proposta de Pernambu Poñer en funcionamento os consellos municipais da memoria está frutificando en varios concellos da comarca e que agardamos sexa tamén en realidade a non tardar un consello da memoria de Galicia. E esta unha comunicación da asociación cultural Memoria Histórica Democrática para os informativos de Radio Filispin. Gracias pola vosa atención. Compositora, muller e nova. Tres condicións para resultar casi invisible tanto na creación de bandas sonoras como na música clásica. Mas o caso de Carme Rodríguez é excepcional. Son algunhas das cousas que se teñen dito da compositora da banda sonora do filme Prefiro condenarme, nada en Ribadeo, Lugo, en 1996. Prefiro condenarme e unha longa que contou cos cenarios de Ferrol, Mugardos, Fene e Ponte de Ume, lugares onde se desenvolve a trama desta historia real levada ao cinema en 2024 por unha das grandes expoñentes do novo cinema galego, Margarita Ledo Andión. A compositora da banda sonora, Carmen Rodríguez, pasou polos micrófonos da Radio Flippin e nos contou o que segue. Boas, eu Son Carmen Rodríguez, sona compositora da banda sonora orixinal da película Prefiro condenarme de Margarita Ledondión. Eh bueno, eu traballo en cine normalmente, eh, este ano pois con esta peli e tamén cunha serie que sairá a comezos do ano que vén. Tambén traballo en música sinfónica, traballei eh, pois, para o Consello da Cultura Galega, coa Orquesta Sinfónica da Galicia, coa Real eh, bueno con moitos outros conxuntos eh, intérpretes, e intérpretes. Tambén traballo orquestando eh, música de outros compositores, en os equipos tamén de outros compositores e compositoras especialmente de, de cine. En o caso da banda sonora de Prefiro Condenarme, eu coñecín amarga a raíz dun concerto de música sinfónica, eh, no que se me encaro Unha obra para o Ensemble Zoar eh, bueno A música interesoulle eh, A partir de aí Comezamos a falar Tivemos unhas cantas reunións En unha delas Contoume esta historia Increíble non? Que é a historia de Sagrario A historia que se conta En Prefiro Condenarme eh, bueno Traballar con ela A verdade que foi un gusto Foi unha experiencia Nun proxecto eh, Interesantísima E eh, moi ben rodeada non? de xente que, que soubo aportar a súa parte deste engranaje que é o mundo do cinema a película está agora mesmo en ainda en salas de cine, é na sala de cine realmente onde, onde ten que estar e onde é mellor ir a vela non? os que ainda está desatempo, senón a música tamén ten a súa vida independente neste caso, ainda que estea feita para acompañar as imaxes, está tamén disponible en todas as plataformas para para escoitala tiven a sorte de traballar cun equipo eh, que fai as cousas con moito agarimo, con Dani Veiga en clarinete, clarinete baixo, e con Virginia del Cura en chelo, e tamén de mesturalo todo en abrigueiro estudios, con Arturo Vaquero. Bueno, para min é unha honra pois ter participado nesta película, que Margarita confiara en min, sobre todo, e traballar con ela foi un placer absoluto, a verdade que ela transmitiu-me moi claramente o son que tiña na cabeza, pero tamén me deixou toda a liberdade do mundo, e, confiou moito no, no meu criterio, na miña visión, e penso que é así, pois, como se teñen que quedar as cousas cando traballas en equipo, non? E, o que, pois, nun principio eran só ideas, e, foron converténdose, pois, nessa banda sonora para unha peli tan importante que é tan importante ver e coñecer a historia Eu animo vos a que vallades ao cinema a vela ainda estades a tempo e a que escoites a música que por suposto pois nos transmitades o que pensades eu agardo que vos pois, guste moito Se gostaches, convidamoste te ouvir nesta mesma sintonía o especial que ven de gravar off mental a cara da música coa participación da autora da banda sonora Ficamos coa súa música Pequeno monstro para o boletín da Filispín Bom, eh, primeiro de todo, bo día a todas, eh moito obrigado a todas as, as asistentes, aos medios de comunicación que estades aquí en especial en Tallade Pichel por cedernos o espazo. Imos proceder a ler o comunicado de presentación desta campaña, nove detencións, cero explicacións e eh, pena. Na xornada de loita do 6 de outubro de 2024 sufrimos en Compostela unha das maiores respostas represivas e violentas por parte da policía en anos. Unha resposta policial con único propósito suprimir a solidariedade internacionalista da nosa clase co pobo palestino. Un pobo que vive baixo as bombas e a ocupazón dun regime racista capitalista o que nos pantamos cara ao berro de morte o sionismo. Tras a manifestación desa mañá que denunciaba a apartheid e a escalada bélica perpetrada polo Estado de Israel, un grupo de manifestantes dispusos a realizar un boicote de BDS un a de galega por Palestina. Nel, condenou-se a cumplicidade xenocida de Burger King nun dos seis locais da cidade. A policía non tardou en expulsar as manifestantes do interior. Xa fora, a policía comezou a súa ofensiva violenta. Cargas, empurróns, inmovilizacións e cinco detenzóns, damando unha brutalidade desmedida que provocou varias ferides. Unha vez que as persoas detidas Tidas foron levadas á comisaría da Policía Nacional, a resposta social foi inmediata, convocando unha concentración de urxencia para exigir a súa liberdade. Na ración da policía esta concentración repetiu xe agresividade, cargando contra as decenas de persoas presentes, das que catros foron detidas. A xornada rematou con nove detenzóns, máis cero explicacións. Non sorprende. O estado nunca das explicacións, nin pola súa venda de armas ao estado de Israel, nin pola infiltración de policías en movementos sociais nin por a defensa dos intereses de quen explota desposuides. Estas detenzóns non son un caso illado, senón que forman parte dun contexto de continua persecución a todo un movimento organizado. O capital non se pode permitir a nosa ameaza Unha ameaza que se fai real con cada boicote, greve ou manifestazón Ante estes graves feitos exiximos que tanto responsables políticos como policías Se xan investigades, surgades e sancionades Pola vulneración dos nosos dereitos políticos Un ataque contra todos nós e contra a liberación de Palestina Dende o río Oteamar Que tenta estender o medo na rúa mediante sancións económicas e penais Máis que nunca reafirmamos a nosa postura abogamos pola loita internacionalista solidaria. De defendemos autodeterminación e autoorganización dos povos ante toda xente autoritario. E reivindicamos que cada ataque contra nosa clase en calquera lugar do mundo debe ser respondido por todos. Por iso, queremos comunicar que o bindeiro mércoles da Zanove ás 11 da mañá estaremos nas portas dos sulgados de Compostela, onde terán a súa primeira vista cinco desacusades. Informamos que, unha vez rematen as súas declaracións, daremos unha rolda de prensa actualizando a súa situación. Deixaremos claro o Estado e os suíces que a nosa clase non calará ante esta ofensiva e que a nosa loita contra o xenocidio segue máis viva que nunca. Porque nin os corpos represivos do Estado, nin Trump, nin a ONU, poderán calar o berro. Dende o río a teomar, Palestina, Palestina vencerá. Acabamos. <risas> Moitísimas gracias por venir.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 E que falan esa mesa longa e oblonga donde sentan as 23 persoas do goberno máis progre das historias das Españas Unidas? Ou máis ben, que escuitan do que outras contan? Que reflexionan? Que debaten? Si é que hai debate, é que, como e cando acordan? E fago estas preguntas o ardes dos micros que me brinda Filispín porque non acabo de entender para que se juntan se non se escuitan. E aos feitos da semana, me remito. Levaba días a vicepresid Yolanda Díaz, fardando en todas partes de que ia asinar un acordo cos seus sindicatos bautistas comisiones e UGT para subir 50 euros ao mes o salario mínimo interprofesional. E dito feito, conseguiu uno. Tal como reflita o boi deste mércoles 12 de fevereiro, fica aprobado o Real Decreto polo que se fixa o salario mínimo intervencional para 2025 que asina e rúplica a menestra de traballo Yolanda Díaz. Un texto non que na súa redacción pode ser ler, que cumple con o principio de transparencia.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 Yolanda chegou a roda de imprensa para falar dos acordos desa mañán toda enpericotada e aos pocos comenzou a se esticular porque, segundo as propias palabras, acababa de enterarse polos medios de que súa convicinha de mesa longa e oblonga viña de meterle un gol por toda a escuadra, deixando a súa tanca carexada súa de 50 euros vencedores en apenas 30. Unha súa irrisoria que fica en casi nada dada a súa do IPC dos produtos básicos e de un outro tanto no aluber e da súa do ibe de la luz e da súa do gas gasol e da gasofa das cervezas do tabaco Como vendió el refranjero, dime lo que te grabas y eu diré o que te falta. Informo para Filspin con mucho conto, la Radio Raposeira. ¡Saúdos y saúden! Noticias dialogadas. Diálogo de novas. Hola, Lupe. Hola, ¿qué tal, Ignacio? ¿Qué te parece si esta semana... Comentamos unha nova que apareceu en Ferrol 360, ese periódico digital que se centra na, na nosa cidade. Ferrol 360 fala de que Reganosa está contaminando. Fais eco dunha, bueno, dun estudo que fixo a, a Plataforma galizas en Gas e fala precisamente de que Reganosa está contaminando o ar con dióxido de nitróxeno. Pois, joa, é que eu tantas noticias é, que había que, que, que comentar é, esta semana. É claro, é que, é que mira o, o que se deu, que crece un 26% os viaxeiros do tren Ferrol-Ortigueira. A plataforma esta que defensa defenda do hotel de Ferrol-Rivadeu pois chama a atención sobre este tema. Tal. Pero, e o que de servicio da atención ao fogar Que che parece o de CLECE que deron ahora xunta de goberno de Ferrol de Ulloa crece por 27,4 millóns? Chamoume a atención moitísimo que as en lista de espera 561 persoas. Son en eh? Ferrol? Son en Ferrol, sí. En este momento están atendendo 496. Das CAIS dependentes son 384. Mira o tema de servizo de Atención ao Fogar. Eso temos que telo en conto un día. E bueno, xa nos digamos e comezou xe o programa de Radio Filispín do Faladoiro. Eu tiño moitas ganas de falar delixo. Eh, e non é o tema da lingua que vai estar este, esta semana moi en vigor porque queremos galego está a tope eh, a intentándose mobilizar. Bueno, pois pues aí iso súmalle ás mobilizacións das traballadoras da residencia A mi casa eh que están denunciando as condicións terribles nas que teñen que traballar. E eh, tamén sería un tema bon, pero vai a haber máis semanas, sin que centrémonos nisto. Bueno, pois pues centrémonos logo este. Claro, no é va... dióxido de nitróxeno. No dióxido de nitróxido, pois pues, eh, o dióxido de nitróxeno pode afectar gravemente a saúde das persoas, incluso provocando lesións pulmonares. Eh, bueno, tamén é certo que unha exposición prolongada, aínda que non seña valores moi extremos como sería no caso dun incendio, pois pode provocar afonía crónica, bueno, afeccións, da, das, das vías respiratorias. Pois isto está sucedendo en Mugardos en lugar dos aí donde está a planta de reganosa. o seña que a parte do perigosa que é porque pode haber un accidente e haber unha explosión, unha pérdida de gas e unha explosión, porque pode haber un accidente, porque a entrada da ría é moi estreita, máis de un accidente xa houve nesta ría, con barcos que viñan cargados, tendo que entrar con a xuda de remolcadores, que se hai un accidente e non, hai, non coincide con marea chea, non pode sair, non pode evacuar o caseiro, o sea, aparte de todos esses peligros, e aparte de que é unha planta que, o seu ciclo da auga fai que expulse auga moito máis baixa de temperatura e ademais con tratamento de cloro pois agora hai que sumarlle e o sabemos por este informe da plataforma Galizas Sen Gas agora hai que sumarlle que tamén nos está afectando con dióxido de nitróxeno que te parece? Si, sí, sobre todo bueno, o dióxido de nitróxeno Eh, un gas conta, contaminante a base que se mide en zonas urbanas de eh? moita concentración urbana ou moita concentración industrial e ali en Mugardos teoricamente unha zona bastante aberta pero hai un complexo petroquímico penso que importante non? pero parece ser que o que contamina máis nesta historia é, é reganosa parece ser. pero viste o tema que a mí me parece fundamental que non se puso o detector ata 15 anos despois de comenzada a planta. É dicir, hasta 2023 non se puso o detector e, en cambio deu picos altísimos, moi superiores ao que recomenda a HOMES. A Organización Mundial da Saúde, efectivamente, pois si sí, tardaron moito. Isto que acabas de dicir, hai que ir a, directamente a fonte da plataforma Galiza Sen Gas para para enterarte. Un artigo moi moi moi interesante, xa digo, do que se está facendo eco ferrol 360 e que é un dato máis que nos indica a perigosidade desa, desa planta. A gosto, gosto moitísimo do que fai esta plataforma. Baseado en datos elaborados polo Instituto Galego de Estatística A Real Academia Galega realizou un estudo sobre a situación da lingua galega hoxendía, concluindo a grande emerxencia na que se atopa a, a nosa lingua. Diante disto, a plataforma Queremos Galego, integrada por máis de 150 colectivos e organizacións de todo o tipo, Recorrerá as rúas de Compostela o domingo 23 de febreiro nunha grande manifestación, vai solema, ante a emerxencia lingüística, lingua vital xa. Diante desta situación, a plataforma Queremos Galego realizou plenarios por toda, por toda Galiza, do norte a sur, del este a oeste. Nas comarcas de Ferrol e Eume e Ortegal tamén se realizaron plenarios, tantos comarcais como locais. Eh, tamén se, se, se teñen planificado outro tipo de actividades como, por exemplo, vai ser este sábado día 15 de febreiro unha ruada pola lingua paremos emerxencia lingüística as 12 do mediodía deste de, de sábado 15 de febreiro xa irá esta ruada partirá esta ruada do cruceiro de Canido percorrendo algunhas ruas de Ferrol participa nesta ruada aos 12 do mediodía do próximo sábado 15 de febreiro, saindo do cruceiro de Canedo. Tamén a plataforma queremos galego nesta comarca, en a que está actualizando atualizando os buses, pero xa hai previstos tres buses que partirán desta comarca cara a Compostela o vindeiro 23 de febreiro. Un bus da Ziga que sairá dende a Oesteiro, en, en, frente ao local da Ziga, A 10 da mañá, con retorno a finalizar a mobilización a manifestación de Compostela, o prezo será de 5 euros. O teléfono será via, o, a reserva de plazas no bus será vía WhatsApp. O teléfono onde hai que apuntarse é o 607 375 631. Repito, 607 375 631 este bus de Aciga que sairá as 10 da mañan do mesmo día 23, domingo 23 terá paradas en Esteiro, Caranza en Fene, na Parada de Galis en Vilar do Colo, na gasoliñeira. outro bus que está fletado pola Asociación Veciñal de Canido sairá do propio Centro Cívico de Canido ás 10 da mañan e o retorno será sobre as 5 da tarde o prezo do bus son 5 euros o teléfono para anotarse e reservar praza É o 637 0888. Repito 637 0888. E o terceiro bus que está fletado polos concellos de Moeche e San Sadurriño xairá dende Polideportivo Municipal de Moeche ás de e cuarto da mañán, do mesmo 23 de febreiro domingo 23 de febreiro ás 10 e cuarto da mañan dende Polideportivo Municipal de Moeche. e o teléfono onde apuntarse é o 636 718 110 e este, a plataforma Queremos Galego seguirá informando de todos os eitos quem quere está mellor informado esta plataforma Ten eh, un, un grupo, de, unha canle de WhatsApp que se chama Queremos Galego Cerro Alterra, que se queira estar á orden do día de todo o que está acontecendo con respecto a esta gran movilización, aí poda topar toda a información. Dende o colectivo O Pacabaré e a Asociación Veciñal de Canido, organizamos as xornadas agroforestais con Jaime Páramo, do proxecto Dispersor de Vieiro. Constará de tres módulos O primeiro deles o día 8 de febreiro Este sábado No centro cívico de Canido Onde faremos unha introdución A agricultura sintrópica De 10 a 2 e de 3 media a 5 da tarde A 6 da tarde Proxectarase o documental Sintrópica Semillas de Cambio Cun coloquio ás 8 da tarde Esta última actividad será de balde Entrada libre O módulo 2, o 22 e 23 de febreiro, será xa no bosque comestible a Manil Niebla, onde faremos unha práctica de implementación agroforestal instalando liñas de biomasa e o horario será tamén de día completo. E o módulo 3, inda por definir a data, tamén no bosque comestible faremos unha conversión de bancais de cultivo a sistemas sucesionais e instalaremos liñas de produción de trepadoras. Para ter máis información dos precios, como sempre bonificados para os asociados da propia asociación de veciños, e máis información de cualquera dúbida que teñades de xo respecto, consultade as redes sociais da asociación Moitas Gracias e participade que realmente merece a pena. No Centro Social Artabria terán lugar dúas actividades no próximo fin de semana. A primeira, na sexta feira 14 de febreiro, ás 20 horas, celebrarase a palestra Mudar o Rumo do Galego. Unha palestra enmarcada nas actividades previas á manifestación Nacional pola a Lingua do 23 de febreiro que convoca a plataforma Queremos Galego, na cual se analizará o reintegracionismo como estrategia para a socialización e mellora da situación do galego. As palestrantes son Adela Figueroa, licenciada en Bioloxía e pertencente á Asociación Galega da Lingua Portuguesa, xunto con Mariña Aria, graduada en Lingua e Literatura Galegas e pertencente á Asociación Galega da Lingua Agal. Contaremos así con a visión experta de Figueroa grazas á súa longa traxetoria activista e en defesa da lingua, complementada con a óptica de Aria, que ofrecerá unha análise do ponto de vista das xovens e a súa dificuldade a facer parte dos procesos de toma de decisións a respeito desta problemática. Xa no sábado 15 de febreiro decorrerá o concerto da banda Ruxe Ruxe. A piques de celebrar o seu 30 aniversario, a banda Compostelá acaba de publicar o seu 14º disco longo chamado Xabral. Para presentar o seu novo disco, a banda entrou nunha xira por toda a Galiza facendo parada o día 15 de febreiro en Ferrol, no Centro Social Artabria. Os billetes poden adquirirse no propio centro de forma anticipada ou na hora até esgotar a foro. Informa para Radio Filispín, Silvia Bogo. A agrupación instructiva de Camouco, en Ares, vivirá por todo o alto este vindeiro entroido 2025. Esta sociedade diseñou unha completa programación na que a gastronomía e a troula, para todas as idades, son as protagonistas. A primeira das xornadas terá lugar o sábado 22 de febreiro. A partir das dúas e media do mediodía, a agrupación ofrecerá un xantar de entroido, cun completo menú típico destas datas, composto por sopa, cocido completo con grelos, pan, viño de barrantes, torrijas, café e chupito. O número máximo de comensais é de 60. A inscrición farase a través do teléfono 61674 02-05. O prazo para o público xeral xa está aberto. Prezo para socios 27 euros e para non socios 30 euros. E para a rapazada ata os 12 anos un menú infantil cun prezo de 12 euros. Ese mesmo día, A partir das 5 da tarde, a música e a troula serán as protagonistas, con propostas abertas a todo o mundo. Primeiro, coa actuación da comparsa feneza Santa Compaña, en colaboración con Radiofusión. O grupo ofrecerá unhas colma de cancións con letras ateigadas de humor e retranca. A continuación, sobre as 6, arrancará o baile de entroido amenizado por DJ Luiso. Ao día seguinte, o domingo 23, a festa continúa co baile de disfraces infantil. Será a partir das 5 da tarde. Haberá unha chocolatada de balde para todos os asistentes e da man dos animadores de la guagua, a agrupación ofrecerá a nenas e nenos unha completa festa con xogos, música e obradoiros. Lembrade, sábado 22 de febreiro... E domingo, 23 de febreiro, en Troido, na Agrupación Instructiva de Camouco, en Ares. E ata aquí chegou o noso boletín informativo de hoxe. Lembrade que podedes enviar os vosos audios con novas ao noso correo electrónico, que é o seguinte. Arroba, gmail, e despedimonos xa damando noso compañeiro André Pequeno Monstro, que nos vai a presentar o último single publicado pola cantautora Ferrolá Lidia India, chamado Aire. Sen máis, moitas grazas pola escoita e un saúdo da que vos falou, Ana Lucecu. A Ferrolá Lidia India vende a chegarnos o seu último single, Aire, unha canción desatada das últimas borrascas que visitan a nosa comarca, mas tamén unha oportunidade para nos acudir nos mover, para nos sentir vivas. Escoitamos a Lidia India. Olá, vos días, son Lidia India e hoxe quería falarvos da nosa última estrela que foi Aire Pois é un temiña que a mí me axudou un pouco a lembrarme pois da importancia do, do aire, non? Que é esa cousa que está aí sempre presente e que non vemos e como sentir unha brisa fresca na cara que te fai sentir vivo e que a veces ven eh, e sacude e move todo e remexe todo e nos lembra de cousiñas importantes. Neste tema, quixemos mesturar un pouco do flow do reggae eh, meterlle un pouquiño da nosa moiñeira e estou super ben acompañada por uns músicos maravillosos, Está Mauricio Caruso na guitarra, César Llanes nas percusións, Pedro Montilla no violín eh, está producida por Juan de Dios, con que sempre é un placeraco traballar espero que a disfrutedes que a bailedes e que vos deixedes levar polo flow do aire Un bico é unha aperta grande. Aire que vén e que sacude, aire que vén. Ai, un tempo, ai, un tempo, ya Que non te bello Ai, un tempo, ai, un tempo, ya Ai, un tempo, ya Que non te bello Ai, de que vende que sacude tradición son a melodía universal unindo calquera vibración son o que segrega o meu cerebro cando bailo son instinto orden e caos son a brisa un Pois xa sabes, si fas música, achéganos unha peza e contanos ti mesma de quen ves sendo. Informou o André Pequeno monstro para o Boletín da Filispín. Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende ferro. Aquí, os informativos. Aquí,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 Aquí, aquí. Aquí, aquí. aquí.